аж коли розповіла колегам про те, що бачила, відчула полегкість. «Он хто може допомогти?» – Юрго кивнув на Реву. Верніше батько Реву. Він один з керівників міста». Той спалахнув. ще чого? Какая-то темна сектантка в прошлом тюремщица, которая поливає грязю нашу історію, розжала была їх? Що отцу нечем займатися?» Вранье все, что она сказала. Не было никакого голода. Это все вражеская пропаганда, чтобы очернить советский строй и отечество. Не было такого. Нигде не написано, чтобы по Киеву валялись мертвые, опухлые дети и взрослые. Что вы верите по клепам? Стыдно за вас, честное слово. Юрко, Марія і Микола перезирнулися. Твоє прозріння буде трагічним, сказав Юрко, зиркнув на годинник і підвівся. Пішли, Марія, поп'ємо кави. Марія підвелася і рушила до дверей. У них митєво вималювалася усміхнена постать профорга. Він багатозначно похитав головою, помахав карбованцями, як віялом. Ну що, братці? Пора й розслабитися. Дивіться, не дорозслабляйтеся, бо потім доведеться зміцнююче пити, сказав Юрко. Ми натреновані. Вони залишили редакцію. У мене таке відчуття, що ми всі над прірвою, зітхнув Юрко. Щоб раби так боготворили рабство, це просто містика. Щоправда, Кожен рабом мріє стати рабовласником. Кав'ярня була зачинена. — Пішли на хрещатик, — запропонував Недоля. — Чогось мені нікуди не хочеться йти. Вибач, Юрку. Та он і на грозу збирається. До побачення. Квапилася додому. Чому здавалося, що саме цього вечора пролунає у слухавці Василів голос. Чекала його, як виснажена спекою земля зливи. Телефон німував. Вона дивилася на нього благально, схвильовано, і він невдовзі задзвонив. То був міжміський зумер. Підняла трубку і почула Володимирів голос. «Привіт! Я вже давно тут. Бачив дуже гарні сокні твого розміру, але не знаю, яку вибрати». Рожеву чи бускову? Не треба ніякої, — стримано мовила Марія. — У мене є сукні. — Буде більше. То яку? — грейливо мовив Заброда. — Ніяку, — поклала трубку, але телефон продовжував дзеленчати. Вона вийшла на балкон. Над Києвом розродилася рясна тепла злива. Блискавка перетнула небо. Десь неподалік озвався Грім. Марія вдихнула пахуче, настояне на мокрому зелі повітря і відчула, як гроза поволі вростає у її душу. Перші її краплі скотилися з довгих вій. Василь не телефонував, не шукав зустрічі з нею, не кликав її так, як кликала його вона. Була переконана, що він ніколи не простить їй зради. Сама собі не прощала. Ще тієї давньої моторошної осені була згодна на поневіряння, злидні, осуд, навіть смерть, тільки не на шлюб із забродою. Чому вибрала саме те, що не вкладалося ні в яку логіку? Це розпачливе чому ось уже добре два місяці розриває їй душу, і вона не може на нього відповісти. Так, мов би, спала, раптово прокинулася і ніяк не може звільнитися від того, що наснилося. Вона шмагала себе, шматувала докорами, дивилася зневажливо на ту Марію, яка вчинила непростенне. Прости мені, Василечко, прости, коханий, хоча б колись прости. Василеве обличчя виплило з грозової хмари, зболено усміхнулося і зникло. Володимир вилаявся і поклав трубку. Зачинив свій номер і постукав у сусідній. Відповіло кілька голосів. Він зайшов, побачив стіл із наїдками, пляшками і розтягнув рот щасливій позмішці. Всю жизнь мечтав о такому гаремі. Він пив коньяк, шампанське. Невдовзі все нагадувало яскравий калейдоскоп. Зупиняв погляд то на одній, то на другий, а потім пересів до молодої блондинки з широким торсом, невеличкими грудьми, міцними руками стискав її плечі і думав, що ніколи не обіймав такої великої, міцної жінки. Силувався поцілувати її в шию, але вона різко відштовхувала його і повторяла. «Вот этого не надо, Вова. Перестань. Я хрігідная. Спортсменки не сексуальна». «Давай проверим», – сказав Заброда захмеліво. Я такой тренер, что даже мертвые показывают лучшие рекорды. Не веришь? Нет, это меня оскорбляет. Мое мужское самолюбие уязвлено. Він ще більше стискав, неначе вилите з металу тіло, и не відчував того, що завжди своєї е сили и влади над ним. "Є такого ствола я не обнімав", сказав Подумки і п'яно риготнув. В моїй колекції ще такого большого дерева не было. Полазти по ньому интересно, даже екзотична. Він зробив свій звичний рух, хотів кинути жінку на ліжко, але вона незрушно стояла і здивовано дивилась на Володимира. Побачив, як спортсменки одна за одною зникли, и це додало ще більшої впевненості. Силкувався зірвати з неї одяг, але жінка раптом спокійно сказала покірно. Хорошо, я сама это сделаю. Ты себе раз день, а я приму душ. Вот так-то лучше. Не люблю, когда сопротивляются сказала широку спину, що зникла у Ванній кімнаті. Заброда роздягнувся, впав на ліжко і заплющив очі. Той ж мить이 відчув, як його стиснули міцні руки і підняли. Що ти делаєш, П'яно пробурмотів Заброда. Займаюсь з тобою любов'ю, відказала Білявка і понесла до дверей, кинула його в коридор як мішок з половою, і сказала спокійно. «Я же штангістка, дурачок, а не простітутка. Слідую ще раз виброшу із балкона». Володимир боляче вдарився в підлогу, в момент протверезів і підхопився. З його очей і рота у зачинені двері полетіли блискавки. Він смикнув їх, але вони не відчинилися. Рушив до свого номера, але згадав, що ключ залишився в кишені штанів. «Вибрайся одєжду», – сказав, задихаючись від люті. За хвилину в коридор полетів одяг. Володимир спішно вскочив у штани, дістав ключа і кинув. «Я тє, сука, устрою в Києві показательне виступлення! Ти у мене в психушці очутішся!» Він вдарив кулаком по стіні – і війшов до свого номера. В аеропорту Володимира зустріла машина, і він поїхав на роботу. Подзвонив Марії в редакцію і сказав весело. «Привіт, я вже в Києві. Як ти? Від Тараса нічого не чути? Я сьогодні їду додому. Тут для нього в мене подарунок. Він просив купити робота». Треба, щоб ти завезла йому цю іграшку. Буду допізна сидіти і розгрібати завали, відпустив водія. Зайди і забери. Добре, зайду. В кінці робочого дня Марія рушила до сірої будівлі з важкими колонами. Тарасик мріяв про робота, і вона не могла від нього відмовитися. У просторому вестибюлі Дорогу перегородив черговий у військовій формі з якимось неживим обличчям. «Ваш пропуск!» «У мене немає!» знітилася Марія. «Я йду в особистій справі до Заброди. Забрати іграшку». «А парквиток у вас є?» Марія заперечливо похитала головою. Він довго вагався, а тоді великодушно пропустив її. Піднімалися східцями, повз неї усе основували поважні, гарно зодягнені хлопці і дівчата. Вигляд у них був самовпевнений, зверхній. Незліченна кількість дверей, кабінетів. Вони раз пораз відчинялися, хтось виходив за них, хтось заходив. Що робили ці молоді люди, було не збагненим. Але, судячи з їхнього самовдоволеного вигляду, вони були щасливі під сонцем. Місце їм дісталося там, де є достатня кількість тепла і хороший затінок. Почувалися, як на великій сцені з декораціями у Велетенському театрі абсурду, що аж кишить акторами. Граєш собі якусь роль. То, власне, і не роль – а дубляж однієї ролі, яку грають всі, дарма що в глядачевій залі, жодної душі. Марія прочинила важкі дубові двері. Висока ставна дівчина здивовано звела на неї очі. Вираз її лиця був точнісінько такий, як і в того чергового, що зустрів її при вході – холоду і зверхності хоча від неї так і пошило чимось гарячим, південним, неприховано еротичним. Марія привіталася і рушила до дверей, за якими лунав сміх і веселі голоси. «Туда нельзя, каже секретарка і підхоплюється, – «там очень важне совіщання». «Чую», – іронічно каже Марія і зупиняє на дівчині усміхнені очі. «А вас звати Аллою?» «Да, що?» Вона з викликом подивилася на дивну відвідувачку. Марія нічого не відповіла. Прочинила двері до кабінету і побачила гурт хлопців і дівчат, що сиділи і слухали Володимира. Пози усіх були розслаблені, лиця усміхнені. Поява незнайомої людини – Поділа на всіх як шок. Усміхнені веселі лиця стали суворими, навіть роздратованими. Повногруда дівчина з комсомольським значком здавалося ось-ось кинеться на Марію і почне виштовхувати її з кабінету. «Це моя дружина», – каже Володимир і грає посмішкою. Вираз облич міняється в одну мить. «Ти ж нам її ніколи не показуєш!» – кидає повногруда, і кабінет порожніє. Володимир дістав коробку і простягнув Марії. «Дякую, я поспішаю. Автобус відходить через годину». Вона рушила до дверей. «Тебе підвезе мій шофер, він уже повернувся». «Не треба. Я люблю їздити міським транспортом». Володимирова посмішка нагадала їй злий оскал. Секретарка проводжає її важким ревнивим поглядом. На автовокзалі вирував натовп. Марія чекала свого автобуса, але його все чогось не подавали на платформу. Збігла майже година після часу відправлення, коли блакитно-білий автобус під'їхав до зупинки, відшукала своє місце і полегшено зітхнула. Рушив відразу. Минуле місто – Обухівську трасу. Кулеса відміряли кілометр за кілометром. І раптом мотор зробив якийсь, муби, передсмертний звук і вмовк. Водій довго вовтузився, мотор зривався на ревище і відразу вмовкав. Приїхали, втомлено каже шофер. Провозився з ним у Києві, а він он знову поламався. Вартість квітків вам повернуть».